מזמור ס׳. על שושן עדות, מכתם לדוד, ללמד. בהצותו את ארם ואת ארם צבא, וישוב יואב, ויחת אדום בגיא מלח, שנים עשר א׳. אלוהים זנחתנו, פרצתנו, ענפת, תשובב לנו. הרעשת ארץ, פצמתה, רפש ורעיה, כמטה. הראית עמך קשה, השקיטנו יין תרעלה. נתת ליראיך נס להתנוסס, מפני קושת, סלע. למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך, וענני. אלוהים דיבר בקדשו, העלוזה, אך על קש שכם, ועמק סוכות אמדד. לי גלעד ולי מנשה, ואפרים מעוז ראשי.